Близько чотирьох годин я простував лісом і нарешті вийшов на пагорб, з якого виднілося село Надлісне. Напевно, о такій самій весняній порі тут стояв і Петро Гончарок, думаючи свою гірку думу, і не підозрював, що за кілька хвилин впаде у ці лісові квіти. Пес сидів поруч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 за глибшки вище коліна. Я втоптав на дні землю і поклав пакунок з рушницею. Тут вона і зогниє років за тридцять-сорок. Від цього не врятують ні мастилу, ні поліетилен. І все ж таки, зігнувшись, я зав'язав кінці мішка ще на два гудзи. А маленькі кінчики, що лишилися, зрізав ножем під самий вузол.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 Досі свобода була для мене абстрактною річчю. Тепер я зрозумів, що це таке насправді. Та я був надто змучений, щоб насолоджуватися радощами, і аби як постеливши ліжко провалився в ріківний сон. А сон став просто таки бальзамом на всі мої душевні рани. Мені... Наснилася Світлана. І як наснилася? Я сидів у неї вдома, на тій самій кухні. Ми пили каву і шампанське з цукерками. Святкували перемогу. І вона виявилася зовсім не такою. Кудись подівся той індиферентний вираз її обличчя. Вона сміялася, жартувала. Раділа за мене. Ніколи б не подумав, що Світлана може бути такою. Це виглядало, наче, наче якась казка. А потім вона запросила мене залишитися. Одного разу вона вже робила це, та я, дурний, відмовився. Хоча, власне, тоді мені було не до того. А тепер я залишився. Дивовижний сон У мене ніколи не було такої жінки Ми кохалися довго І хотілося, щоб цьому не було кінця Я не міг сказати, скільки реального часу це снилося Але здавалося, що цілу ніч А Світлана все дивувала і дивувала мене Як я хотів, щоб це не закінчувалося ніколи але вона раптом вирішила провести невеличкий сеанс гіпнозу. Щось пояснювала мені, а потім сказала, а на рахунок три ти прокинешся. Я запротестував, адже знав, що це всього лише сон, з якого так не хотілося прокидатися. Понад усе на світі не хотілося мені зараз прокинутися. Але було пізно. Вона промовила три я розплющив очі. Ти що ж ти наробила? подумав я з жалем, лежачи й дивлячись у стелю.